Mattiðsakvöðspjall, 16 gabli Þá komu farísiðar og sattúkejar veldu freysta Jésu og báðu hana sína sér tákn af himni Jésu svaraði þeim Að kvöldi segiði það verður góðviðri því að róði er á lofti og að morgni yllviðri í dag himinin er rauður og þungbúin Útlitt loftsins kunniði að ráða en ekki táknu tímanna Vond og ótrú kynnslóð heimtar tákn, en eigi verður henni annað tákn gefið en tákn Jónasar. Síðan skild hann við þá og fór. Þegar lærisveinarnir fóru yfir um vatnið, hafðu þeir gleymt að taka með sér bröðið. Jésús sagði við þá, gætið ykkar varist súr deg og sadúkega. En lærisveinarnir rættu sín á milli að þeir hefðu ekki tekið bröðið. Jesu smarðs vís og sagði: "Hvað eru þið að tala um, trú litlir menn, að við hafið ekki brauð? Skynjið þið ekki enn? Minnist þið ekki brauðanna 5 handa 5000 og hve margar körfur þið tóku saman? Eða brauðanna 7 handa 4000 og hve margar körfur þið tóku saman? Hvernig má það vera að þið skynjið ekki að ég var ekki að tala um brauð við ykkur?" varist súrdeig Farisea og Sadukea. Þá skildu þeir að hann hafi ekki talað um að varast súrdeig í brauði, heldur kenningu Farisea og Sadukea. Þegar Jésús kom í byggðir Sésar yfir spurðan lærisveina sína Hvern segja menn mannssonin vera? Þeir svörðu Sumir Jóhannes skýrara, aðrir Elía, og en aðrir Jeremía eða einn af spámanunum. Hann spyr En þið, hvern segið þið mig vera? Sýmon Pétur svarar Þú ert Kristur, sonur hins lifanda guðs. Þá segir Jésús viðan Sætler þú Sýmon Jónasson, engin maður hefur opinberað þér þetta heldur faðir minn í himninum. Og ég segið þér Þú ert Pétur, Kletturinn, og á þessum kletti mun ég byggja kirkjum mína og máttur heljar mun ekki á henni sigrast. Ég mun fá þér líkla himnaríkis og hvað sem þú bindur á jörðu mun bundið á himnum og hvað sem þú leysir á jörðu mun leyst á himnum. Þá lagðan ríkt á við lærisveinana að segja engum að hann væri kristur. Upp frá þessu tók Jésús að skýra lærisveinum sínum frá því að hann ætti að fara til Jérúsalem og líða þar mikið af völdum öldunga, eðstupresta og fræðimanna og verða lífláttinn en rísa upp á þriðja degi. En Pétur tók hann á einmæli og fór að átælja hann. Guð fórðið þér frá því drottin, þetta má aldrei fyrir þig koma. Jésús nýri sér við og mætti til Péturs, Vík frá mér, Satan, þú vilt bregða fæti fyrir mig. Þú hugsar ekki um það sem Guðs er, heldur það sem manna er. Þá mælti Jésús við lærisveina sína, hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossin og fylgi mér. Því að hver sem vill bjarga lífisínu, mun tína því, og hver sem tínir lífisínu mín vegna, mun finna það. Hvað stóðar manninn að eignast allan heiminn og glata sálusinni? Eða hvað gæti maður látið til endurgjalds fyrir sálusína? Mannssonurinn mun koma í dýrð föðursíns með englum sínum og þá mun hann gjalda sérkferjum eftir breytni hans. Sannlega segi ég ykkur, nokkrir þeirra sem hérstanda munu ekki mæta döða sínum fyrir en þeir sjá mannssonin koma í ríki sínu.